Att du snart ska lämnas stad Över tid och tänka och andra slut Livet är en storm på öppet stål Ja, så god dag Välkommen till poddavsnitt Ja, vad blir det nu? Hur låter ni igen? 1300 är det här är det 18216. Vi fick en Vi är på väg mot Ne Meheden. <laughs> ja, ja. Vi kriterar mot Ne Meheden eller nej kanske inte. Men han kanske så körter den inte. Starta vi går till. Ja läget. Fantastiskt. Vi är är du med dig? Fan länge sen. Ja, är, är du kvar i Stockholm eller? Jag är van. Måste betta där norrut. Ja, herligt. Hur är ja, livet jag... i Frankrike? <laughs> Jo, ja, men nu står jag precis utanför ett mindre litet slottare, eller slott eller slott, eller slott det, det, det kanske säga, ett stort jäkla hus i alla fall, det här Och så står jag precis, då är det så här, uh, vad heter de här romerna Stockrosor, som även finns i Skåne, är väldigt snygga. Mm. Ja, men, men vad heter vi, vi var, vi var precis utanför, uh, där vi var i Reims då, då, då, då Frankrike spelade. Ah, okay. om, om man, om man, hörde, man, man kunde ju höra när det blev må. Du kollat ja, vi, vi, vi kollade vart. Vi kollar lite grann. Mm. Uh, men, men man kunde ju höra han antingen skrek folk eller någon som tutade med. B uh, tut, mm. Nej, vad heter du? Nej, De nej det var en biltuta. Även är att Frankrike har, har levererat mycket god mat. Så nu är ni Reims. Rem. Nu är vi i ja. ja precis, nu ska vi vara här några dagar Sen ska vi, så ska vi till, eh, till Köln Okej okay. och, och, och, bara, och bara träffa och hälsa på er här, här Ja just baken. det, ja okej, kanon Vad är det som har Jo nej, men det, det har ju varit, det har ju varit jättehelt, det har ju varit varmt. Men det har ju varit så långa bilsängar som idag har vi kört alltså Idag har vi kört eh, 87 mil varolkaran. Sista 18.00 kronan i morse så kom vi fram 60 i lane så har vi nämligen nolltopp kört. 87. Det är som till typ PIT, <här> ja. ja. men precis. Det är som du, du PIT i Stockholm. Ja. ja. Och det är ju det är, det är drygt. Så egentligen så det tog vi tre dagar nu åkte vi ner. Mm. Och egentligen så borde man ju ha, eller kanske ta, ta fem dagar av att man får... Man får stanna till liksom Och, och koppla av och Är det du som kör <skratt> eller? Bara är det bara så, så brukar äh, är det, så, så köra jag känner Nu du, du måste jag bara få mm. Släcka nu. Ja, och, och du, har, du har jobbat en vecka Ja nu är det semester Ja det var, ja, det var ju du hade, Du var ju på Vad, det, AV <skratt> <en gång. skratt> vad håller du <vi> på med? <skratt> <skratt> ja, så alltså, jag tycker för det, det, det är ju den bästa kommentaren, Vince. Alltså. Ja. Vad vi på? Verk och, och, och verkligen och verkligen drar med sig någon i fallet. Ja, ja. Ja, ja. Och, och, och, ja, men ja. Ja. ja. De som lyssnar vet vet, vet ja, ja. Vad det är Vad De håller du på med. Nej, det var faktiskt en jävligt men... roligt. Måste jag säga. Mycket ja, ja, av ja, och så ja matchen också, men. Mest av vi Nej äh, men äh, Ja du, du, såg, du såg Sverige Ja precis Vi var på pub där vi är På Crazy horse På Sveavägen Gardet tryck Jag trodde ju aldrig att, Men alltså Sverige var det tiden Jag har ju trott trodde att det skulle åka ut till Varje match Men nu ja. Nu är det ju gardet Imorgon ska jag till näsan och kolla Oj, oj. Ja Jag såg det han, han och Baggen var ju Ja det du att ha en så här på Skicka ett sms till nu uh, Skulle ha någon skulle ha så här, sån här mm. ska du ha en svagt röra i ha Jag ska köra jag ska köra i och bråttigurt men för. Nej, jag, jag, har, jag har ingen lansagtströja längre. Jag hade förut, men de var för tajta så jag gav bort dem till mina syskonbarn. Har <går> <går> ah, du någon så här? Det var för tajta som satt på kolskydd. <går> nej, nej alltså, jag, jag tror att jag, jag har aldrig ägde en sån här. Okej. Men <går> du ska kolla i morgon. ska jag. Nu precis när jag kom hit så var det ett par till som kom med bil. Och så kommer hon, de som eller det ut och så frågar de, ja, ah, where are you från? Ja, ah, London, de kom från, så, från London, så de var, de var engelsmän, mm. de vi svenska, så var i imorgon blir det. Iorgon blir det roligt. Ja. Belgien led, Belgien led mot Brasilien, Två 0 Ja, 2-0. Alltså, mm. Ja, men, jag gick ju, satt och på matchen och så, och så och såg jag ju så att den stod 1-0. Och, och, och vad heter det? Och det var ett par som satte kollade också de var från eh, från Düsseldorf. Aha. Och han, han, han var inte så semifinal över, över att tyskarna var hade åklut. Nej men de, de spelade inte bra. Det, det, var, inte, det var inte oväntat. Nej. Men däremot så håller på på Belgien. Aha. Det här är mitt favoritlag så. Okay. Och de har väl de är väl rankade. De har väl rankade så att får det. Belgien är bra. De har, de har faktiskt varit bättre hit Mm. Ja, Düsseldorf, okej. Okay. Hade de hört den här låten med Bobhund? Den är väldigt bra. Den? Düsseldorf? Jag heter Düsseldorf. Jag har faktiskt varit i Düsseldorf. Det var VM 2006. Då jag, Bagger och Söre var nere. Då bodde vi i Düsseldorf. Och så åkte, ah. vi, åkte vi till Dortmund och kollade på Sverige. Fan varför? lag? det blev 0-0 i alla fall skittråkig match. Första matchen i VM 2006. Men, Nej, men inte, var i Frankfurt du bodde? Ja. Oj, oh, det är inte för vi kör ju förbi Frankfurt. Ja. Och det var alltså det var ju en otrolig skyline. Det såg nästan ut som att det var i New York eller Ja. ja. Jo, men det är lite, lite lite åt det hållet. Det är ju ett finanscentrum i, i Tyskland. De har Deutsche Bank har stora skyskraper Jag jobbar också med en så här stor skyskrapa Eller skyskrapa ska jag inte säga Det är inte i New York Men det är höghus Det, det såg ut som skyskraper i alla fall ja, Jo men det är det är man rätt schysst inte, man, man vet inte hur nära man var Det var att man var liksom bara 200 meter ifrån Eller så kunde det vara 200 meter ifrån Men vad va, ni igenom Tyskland på en dag eller? Jag var äh, inte hela ifrån lukt äh, ifrån från, från äh, Göteborg till Kiel Mm. Och sen där åkte vi ner och sen kom vi till vi, vi stannade på ett ställe i i Frankfurt am Eller kanske Belfort. Mm. Äh, och där äh, Det var en liten bit in i in i i i Frankrike. Ja. Vi körde mest hela, hela dagen, körde, körde vi i Tisdagen. Jag har blåst på så jag kom upp till 186, som är ett nytt rekord. <laughs> Okej. Okay. 180 förut, 181. Då dog man på 186. Vad säger man då? Pedal to the metal, metal to the pedal. <laughs> Hur, hur kör ni? Då? Vad är din när ni är ut och kör? Är det en timme musik, en timme tyst eller som, nej, som du är. Edder? Jag har inte, ja, nej, jag har inte blivit, blivit någon. Ja, vi, vi lyssnar på, på eh, jag vill lyssna på musik och sen vi lyssnar på, på lite lite historiprodutor lyssnar på. Mm -hmm. Det handlar om det lyssna om Gingis skåll. Så vi lyssnat på Vad det sista? Det här kommer inte att vara sista det är vi men lite små intressant sådär mm. Och så även mammas nya kille Har ju flera avsnitt okay. sex, sex minuters avsnitt uh -huh. Fattar så är det, en ny, det är en, en ny karaktär där också En kille han, sitter och, eller han står alltid och stryker Kansongen Och så ska han prata om någonting Och så glömmer han bort vad det heter Mm. Jag, jag, jag känner igen mig, Jag känner igen så här, gior. Ja. Man tappade helt ord. Och så har jag avslutat men han aldrig, alla synt att avslutar. Nu, nu, nu var då. Det var att jag de prattar som ja, och så kommer någonting som inte vara som en el som skivär med tankar eller ja. allt samma. Ja, alltså. ja, förlå. Ja, förlå. Vad det Det så. 10 dagar. Ja. Ja, det är lite länge men det är, Ja. Det Ska bli så det blir. Ja. Men ja, Imorgon ska jag ju till Peter Näslund allfölj. Han är gräsängling så vi ska vi ska kolla på match. Han borde få egen fick. Ja, jag var i New York. Ja. Det ja jag tror att äh, nej men det blir det blir faktiskt jag är faktiskt taggad jag var, jag tänkte till på då det, då, när sverige matchen var på pub faktiskt på, på AV och framförallt på AV och ja, ja vad håller vi på vad, vad vi håller på med <ratt> grejen men alltså, även på matchen så var det ju kul vem <ratt> <tryck> <Tänd. tryck> du? det men du det? Jaha. Jag hörde det bara för radio, men det var ju som lite... där men i gruppspel så kände jag att, att där var det inte så, det så stor roll egentligen, nej äh, fan. Eh, men, men, men nu så var det... Ja, jag rycktes med faktiskt, nu känns det... Jag, var, jag blev jätteglad faktiskt, det var kul. Jo men bland åtta, bland åtta ja. åtta. ja, men det var bara wow, fan vad kul och så ja det var ja. riktigt... Och så imorgon, alltså, ja, man Nej. vet ju, man har ingen Nej. aning över det går men... Det kan, det, det kan bli att de, alltså, då att de, att, de, att det blir som mycket fyra. Gran, granen tätar till bakåt. Ja, ja, ja. Så dyngar det in en straff. Ja. Granen. Ja, <laughs> ja det Nej, ska inte kolla på, på, på... Ja, gör det. Ja, du, äh, ha en fin resa, kör försiktigt. Det man, när, kommer det det när kommer tillbaka till Sverige? ja men nästa här en gång det ja, ja, En vecka till Ja, ja, vi får se om det blir ett ja, nytt ny resepod från eh, om en vecka då ja, eller Ja men nästa drömare, vad heter det? De dramarispelningen tror vi. Ja ja. Det ja, gör jag. kanske eventuellt om jag kommer ihåg det så kanske jag tar med henne till och med, med Peter imorgon. Ja herregud, En fotboll Ja, ett fotboll. Ja, men show en fotboll med han. 190. Mm. mm. Nummer 190. 190, ja. Ja, men kan du ringa och, och, och köra lite bara. Ja, ja, ja. Ja, men just det. Ja, Det Ja, det låter bra. Om funkar. Mycket bra. Ja, men... Nu ska, nu, nu ska jag ta en färdig till... Till... Både eh, Vad gör du? bara tänker Ja. Yes, Keep it up. Hälsa hej. ja.